І тримає на роботі. Літо видалося спекотне, осінь дощова. Часом виникає потреба переодягнутись. Тому він і тримає в кабінеті на роботі запас білизни одягу. Так всі роблять, навіть журба. У нього і душ є в кімнатці за кабінетом. «Він що туди баб водить, твій журба?» Примружилася Жанна. «Чи ти здоріла жінко? Які баби на заводі?» «Свиня болото знайде». Завершила розмову Жанна. «Здурів твій директор на старість. Жінку покинув, дітей посиротив. У самого вже онуки. Про це все місто говорить. А глянеш, зроду не подумаєш. Такий правильний, такий святенник, біля якої церкви не їде, на кожну хреститься. Замовкне жінко, не тобі його судити. Краще б дякувала». Тут у нас знову справа накльовується, а знову справа, знову гроші, знову гроші, знову шубка моєї дівчинці». Жанна заспокоїлася. «Знала, що справа, яка накльовується, принесе їм нові гроші, а отже нові можливості потішити душу. «Ти відпустиш мене нарешті в Емірати. що ти нестерпний». Як у кіно, собака на сіні, сам не їдеш і мені не даєш. Влітку там спекотно, але восени – саме сезон. Віктору ця ідея видалась вчасною і розумною. А хто тобі перешкоджає? Їдь собі, бери з собою Олега і вперед, хоч сьогодні. Хоч сьогодні? А скільки ти мені даси з собою? Скільки дозволяють? Штуку на тебе, штуку на малого. Остання фраза зняла питання щодо того, навіщо їй у подорожі син, і навіть щодо початку навчального року. Нічого, нас до Осінь, пора дощі і золотого листя, пролилася їм справжнім золотим дощем. Дощем грошей. В Валя з Маркіяном все вирухували, і їм усе вдалося. Валюшо, ти сама цього не зробиш Потрібна людина, яка начебто незалежно від тебе робитиме свій бізнес Документи на бусик оформиш на нього Тільки людина повинна бути надійна Така людина є Роман, чоловік моєї кравчині Сіни Ми знайомі багато років Він класний водій Зараз працює на міському маршруті Крутиться по місту цілісінький день, втомлюється, вдома не буває. А платня самі знаєте яка. Для нього сотня друга доларів – великі гроші. До того ж свій, працюватиме на совість. Гаразд, якщо ти йому довіряєш, спробуємо. Роман поїхав до Польщі за вказаною йому адресою сам. Заплатив гроші, пригнав бусик. Зареєстрував на своє ім'я. Разом із Зіною започаткували свій бізнес – пасажирські перевезення до Польщі. Бусик Маркіянові сподобався. Він довго оглядав його, пробуючи розібратись, чим він відрізняється від серійних. І не знайшов. Хіба підлога в салоні трохи вища? Перелічив кількість місць занепокоївсь. «Послухай, Валюшо, чи не здається тобі наша затія ризикованою?» Чому ризикованою? Це абсолютно безпечно. Звичайний пасажирський бусик, яких тисячі. Зараз великий попит на перевезення з комфортом. Такі буси зазвичай перевіряють не дуже уважно. Більше пасажирів шмонають. А якщо вони зберуться по парі доларів, то й без особливого шмону обходиться. Усім треба жити. Я не про це. Дванадцять людей сидітимуть на діжці з порохом, або гірше – на бочці зі спиртом. Варто комусь запалити сигарету, спалахне умить. Тринадцять обвуглених трупів. Цього не може бути. Пари в салон не надходять. Інакше до кордону доїде дванадцять дошку нанюхаються. І митники можуть занюхати – це абсолютно виключено, все герметично. І все ж, Валю, до біди багато не треба. Ми іще не пробували. Подумай, якщо їде тільки водій, це одна справа.